بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحیم باب ایجاب التکبیر دیزینا مواصلہ دل و صلاة شروع شلو دا حادیث تعالی کتاب الالان کے کم بیل شویدم اغلی ایک سو اسیع حادیث و موصول و غیر موصول و مقرر غیر مقررد کتشو مسائل محمه بجگرکوتر باب الجمع پوری مسائل محمه مسائل تکبیر و اکتاح و صلاة دعاتی کی مسائل رفن یدین دریتی تلورتی پنجاتی اشپگتی مسائل دوات ید جمنا پیسرا واند اشپگتی کی خوشو عطا تے. د تقبیر اتتاح نروس دکم <كم> قیرات نحا تیاد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مصر> درخوت اقراد لسا تیاد مسرد رفو الگصر والیتفات یو نوی دونوی درینوی دکان بیان بیانی تریان می قیرات و مامو مامون داغی مختلقه او اعتبارات پینزنیوی شپکنیوی نور حمریزی مسال د آمین ایک سو گیارہ، ایک سو گارہ، ایک سو تیرہ مسال د آدھا اکوف حال رکو ایک سو اٹھارہ یو سر درشتم یو کم وکم دو تمانیت تفسیر یو سلو نلسم، یو سلو شنم، یو سلو شنم، یو سلو شنم نوخم رجیم از کاری مسلونا اگر چاکتا ترجمه تباب نجی کرد تفسیر لتقبیرات الانتقال سیجدیتا یو اتیش ته د سېریه حمو ته غفلت در fio sur ye kam de sur ye قیام نه رکات شرکات نبر سړی یوسر درته یوسر تلور تلیا خر مسائل ته تحشد صح تشہد یوسر بنصر یوسر خپل تلیا دعا بعد تشهده یو سر یو کم یو سر پنزوز ده سلام تفصیل یو سلو سلور پنزوز یو سر دری پنزوز سلام ن روش تازکاری مسلونا استقبال قبلیتی یو یو سر پنزوز مورم بایدی نه نظافت مسلی ایک سو سار ایک سو اکاسات مصرد خروجنیسائی جنر مسجد ایک سو چون سات، بہا نور حمرہ دیم دو بابونہ پر دیکھیں اغیرین شاکرین عنوان دے ترجمت الباب نشتی، بز بابون دے کمخ کے ترجمت الباب نشتی، چې فتو صلاته <سلام> اې ابتدا د تکبیر نکيې دی روانه اې جاب تکبیر او ستاسو صلات د رسول الله پر متوجو ته متوجې شه فدې اول چې خدای نشته دی چې تکبیرې ته فایدا کبر فکبروا وېدار کا فرکوا د 30 په هر ډول وکړم شته د فریضه کمبره په کمبره یو را کا فرق و کوو کو کو راتونکو حدیثوږي یوځي کې ترجمه مطلبات سره وته نه نپدیم سند بې دانس و دین روید کی ترجمت الواب سرابت نشتیخ و دین کشتا دی جا کم برفق برورانی و افتتاح السلات دا عطب ده یا عطب ده با ایجاب باب اعجاب تقبیر و باب اتتاح السلاة یہاں پا تقبیر واندی اعجاب تقبیر و اعجاب اتتاح السلاة تقبیر واجب دے اتتاح السلاة واجب دے باجو واو دا تعلیل دے اعجاب تقبیر د وجه ده اتطاح و صلاة ناک و, و دا دا دا دا او کل ده تعلیل هم هم ده تلقاری ده خواهر کرده ده حدیث سوق ده مسلو ده اقدار ده ده پارده او پورت تفصيل پر ایک شوري. مبقید. مبقید. مضمون <تصفحخر> <تصفح> <تصفح> دا به نمد کو واخره د زای کیه له شه نو البته د کوم مضمون د فاره چې څو شويره دا ریږي مضمون څه ده د تقدیر ته تحت فی ذا کبر کبر فقدر ده د سنن ورو ده خود او د ترمذی را ده چې تحریم ها تقدیر او تحریرات تسلیم په یو سوهی اته سه اختلاف ده حالت ده شات ګورو نورا ایمیوی روکنن مالک شاکی وی داخل دیل امام و حنیفوی دا خارج من صلات ته دا تقبیری تتاح نروستا عمر منافید صلات صلات صلاغه اور بے منظر شد امام و بحنی قفل نزمان دی. نور امام و بحنی قفل نزمان شو. زکر چپدرمین دم صلاح کی عمد منافید صلاح یو جوزی تکبیر اتطاح ده نور رسی رالوان دی. احنا عبد آدمی جوزیت در جیز کشکی و زکر اسم ربی فصللا. مین کفیر غد فصللا. حاتف موقدی ده مغایرت دی خیر سو سمره په ځای تا نمبره تکی دی خاص فرضی ځینی فرضی مثال دی می اعلان په تبديل د الفاظو کې د امام مالک احمد وی الله اکبر ووی امام شافعی ته وی کړه دې په اکبر ووی زیتا مبالغا دا علی فلاں پا اللہ برمین داخل شید. امام ابی یسف سے بھئی اللہ کبیر واللہ کبیر دیکھے زیتا مبالغا دا ہم جاید بھی. وربکا فکر بر اذا کبر فکر تحريمها تقيد تعالى استدلال ليه ادل فادر الفاضل فبدل الذين دون ما غير الذي قيل لهم طرفين وي. كم لفت عظمت اللائق تحريم جهيزه الله اجل ویل شي <الرحمن أكبر ويدي شكاله> <البتا> <تبارك> الله اعظم رحمان اکبر ویل شي کلا اله الا الله ویل تبارک الله ویل شي فاتل جیدی البتا ذنصوص مراتب علامه ترى نس قطع و ثبوت صریح و دلالت در فرضیت پیدا کئی ادنا مطبع قطع و ثبوت زنی و دلالت درمیانا مطبع قطع و ثبوت زنی و دلالت سنب قوی خو اشتدلال نده تام پورا قوی نده یا قطع و دلالت زنی و ثبوت دام و نوس دې لري جی ټول بجام کو الله اکبر ویلې شه هم بفضیتہ داشی هم بواجبہ داشی کوچری الله اکبر ویلې اعظم ویلې الرحمن اکبر ویلې نفده <صفيق> ناس فاعمال <تصفيق> وشو شو ذكره ربه اسم ربه فصله للعوبها فاعمال وشو ايما تضعو فالولا اسمال حسنا ابن ابي شعبك دان بيو ابتتاح ذكر دا فتوحيد قد ادعو الله ادعو الرحمن يورو ويدك رجي عنبيو ابتتاح جدا لا الهي لله لا ابتتاح غانيني احنا ابتتديني قيل چوک دې در افاض بده کی نه هم د دې قېل کې دا الفاده وایي خو کو دې الفاض په دې باندې نور الفاض ویل شي نو عارف دې الله اکبر کولا احواری کده اللہ عزمت پانور الفاضوی منطوق و دون بانی عمل اقلش دیر خراب که ظاہری منطوق که خرلوشی و مقصود اداشی اگر چه خود را را وجود را جیت اداشی خود را وجود فاد چونکا حدیث پو مسائل دے ایتیمان کدے تولو مسائلتے اتاروز کردے دے کتا سنو گو رئی ف ایدا فصلو قیاما و ایدا رکا فرقاؤ و ایدا رکا فرقاؤ و ایدا سنید حضا قلت تجوه حمده فقلوا ربنا و لك الحمده خو تحيات و ولاد نشوه اده ده ده پارا خفل بابونا دی مستقید بابونا و ذكره دی بابا ما يقول امامو من خلف حضا رفع راس و نرکو صفح ایکسو نو ایکسو چوبیس ایکسو باب بلد مایی تبسید لاروانید احیم احیم محبو رب الیدین فی التکبیر تلو لماعان اتفای صلاحن و بیقال عبدالن عبداللہ ابن سلطان مالکن عرم من انسان ام ام ام ابداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ارفعو يدئیه عضمن كي بيده يذبط صلاه كبر الى الركوع من الركوع فما كذلك ايضا وقال سمي الله لمن ربنا ولك الحمد وكان لا ذلك في سجوده همم غابره كبر واذا ركع واذا رفع قال قال ابن عبد الله بن المبارك قال ابن عمر رضي الله قال اكبر النساء ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال ايت رسول الله صلى الله إذا قام في صلاته رفع يديه تطوف على الرضو من قبل وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويقول ذلك اذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود وبه قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا خالد بن عبد الله بن خالد انا بالقلافه خلافه انه راى مالك بن حويرث رضي الله عنه كبر ورفع يديه واذا اراد يركع رفع, رفع من الركوع رفع يديه وحدثنا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه باب من الاين يرفع يديه قال ابو حميد الثبيري قال اخبرنا النبي صلى الله من كبي وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبن الزهري قال اخبرني الترمذي ابن عبد الله بن عمر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ تكبيرة الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى اجل وما حض من كبي وإذا كبر للركوع فعلم استوى واذا قال سبحان الله لمن حمد فعلم ذلك وقال ربنا ولك الحمد لله فذلك حين يسجد ولا حين يقرا من السجود باب رفع اليدين اذا قام للركعتين وذي قال عبدنا قال حدثنا عبد الران قال حدثنا عبد الله كبر ورفع يديه وذاك رفاي يديه واذا قال من ركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن سلمة عن أيوب بن نافع ان ابن عمر مراد ابوه ذي بن موازنی فضل رحمت په دی بابونه کې موازي اختلافيو کې جرا فل یدين شته او کنا هغه یې تعارض وکا اگر چیرې په مطلب باب خدا کا باب ر فل یدين په تغویلات ذکر کنو د عمر روایت ذکر کړه په د دې کې انتقال له رکوع انتقال له رکوع موسی ابي تشرا د ميامره رات د ماایک محریف غيټ کی عمي صلی کبر از حدیث با ایک سو چود سبح بانجر عزیم و فصد خمو سانی پیڈیر حوالی ورکی دا بو حمید سعیدی پر وید باندی ازا سبح منحوز ساتی چونکہ بو حمید سعیدی پلافی سر دا خبر کردن شیز اش باکم سراتن بی رسول اللہ اسلام و قسان نور و مناسدو دی پیدک حوالی ورکی بے دی بن عمر رضی اللہ عنہ ذکر کړه عمر کانه اجازه خلق صراط کبر او رفایری مجموع عربه کنا کرا په دې دین کې بوخاری کې د ثاری بن عبدالله دې عمر په کې نشه او کانه یا قادری ارفع اې دې کو مالک بن حریش رضی اللہ روایت اذ صللا کبره و رفع اذار ادر هرکا دا ما مل امر د اعمال <سؤال> پکنیشتي دا ابو حبیبی سعید رغتې او مجمع درې روانه شو دلته مسله در خپل دین او مواضی مختلفو کې معركه لارې پاتې شوې ده مستقل تعلیفات جنون پتی کلکرشوی دی مائم بخارین جود شرف لیدین دی کل محمد ابن نصر مر وزیر رفع لیدین کتاب رفع لیدین دی کل ری بی کافی زخیر جمع کردی دا ابن قیهم شیخ عمد دین غایت البیان والا په دې کې تصنيف کړل دي دا پنځه باندې کومه وسی مختلفو کې پر خپل دین باندې مونږ فاش محمد بن احمد القونی رساله لیکلې ده اوراد یې کړل دي پاچا باندې چا برماز په وصافت کایل ني سبو چین په دې کتاب شعرنا شعر كشميري هم رسالة لك للا. نيل الفرقلين في رفع اليدين رسالة بسط اليدين لنيل الفرقلين كان خبر بك قابلة توجود خواب مطمئنسة او حدیث تاخیر وقوف به নিদ্রا لري سبا کين نشيته موږ له کولم د هي خبيغه مې يور په يدي نه چې عند تقبيل ابتلاح نا متفق مسلره زيديت فرقه په چې قطه خلاف کوي او حديث رازي چې اوسنه په صلات داغه جوابه چې سکون په ټول مواجې و کیه عليه لاغ حکم څه دی تکبيري اتفاق کی په اتفاق منقول دی بغیر زیدی په بايې کسانوی کوچی رفق نه دین تقریبا تا چې فوض شروع ابو الحسن احمد بن سیار المروزي دا غم دغه مسله ده ابن حجن د سوې فرض ایمان الزه سميري د سوې انه خدایوم د سوې خدای جمهور پرې مندي مون نفاسکی دی یا واجب یا سنت په کور اپليدين اند په غلزه تاع حواطشی موند کیفیت درکه استقرار دے یو خدای ری دا بتن کافین به یو بلته شمخم ته شینیون دی دا دې صدا له وی دا صحنون وای دا کی دا تریز مکه تا دا برا اسمان تر اکثر دقه شانتی وای چې سقادرې بالکل ټاکو نه و، سقادرې منحني د غوتو سبا څنګه چلکې؟ بلاسو نو غوتو څنګه؟ بای دی موحد کې یوه تفریج نه کړي. اپدی کې اور ایت انده د سیدم سمعانا. او دا غینه د امام دمیږي چلو تفریج نشتی. خدا غره زویخته مې ومن تمریني غیر خوبي كلام کړې دي مې مغزا دی وې ته هرې نشته دي کو زم تفریق بکري د واست واست ا مې خدامه وای کوتي را خپل په کاي دي د کینصه د تکبیر کار دا چې <ileri> تیرا <تصفيق> ما تکبیر دا انتها دا تکبیر په انتها ده وله د مسلمان دی یو راته دا معلومیږي چراب هره په مستو کې او به په تکبیر احمد مالک غزالی خپل جد سوي حتا چې یو خلळे چې را فنینین کوښ په نه را دین کي لا ستول دي او بيچ وي را دین نو کله به تګ دي وه هر وافي دي تګ نه وي هي دین کي به چين کي هات او رسي به چلاستا ته ځو نه کي خصوص حکمت پر فلي دین کي تي دي څوک وي توحيد اشاره دا څوک یې لپاره چې کہانی ویني چا دلته او تکږي د عامره لپاره چې عامای وږي څوک یې له پیښه یادانه تعوذن حکم د حکم دی موږ ولاسو نوکتی ګورو دنیا شاته ورته وله الله ته توجه کول څوک یې مازه د شردان لپاره سو کوئی الله ته وصول لپاره سو کوئی ټول باندې متوجي خوې دل هغه ابن عمر نج وي او وویل خپل لیدین زینت او صلات دي هغه دار خپل لیدین دي زینت او صلات او په دې معنی د لسني کې ملوي خپل ابن عمر وي او وویل دی هغه څه وګد نه هد ذا 2 روم ورو کیندی کور بکو شاری کړی موږ یې انده تګوی د کو به څومره مرغار کړو یېان مالک شفیع احمد حافظ المركبې دی پوری مامه فاطمه دین دله تا دیور کړی دا دیور وه کثر عمره دی يا حبيبي ما لك اي وي حال بقول نهل غبون سفرها بره ويوريك افق مع الراس هذه الفاظ مختلفه خاطر شه دا تلیدو ګو ته برابر شه دا ګو ته نیو ګونو سودا برابر خیر پدې دوه منوراني ووهم زه ته مخال او موازي اصطلاحیو کې شافی احمد قیل له تقدير دا رفع الین عند الانتقال للركوع عند الانتقال من من اور یو راځي دا هم د لکه دې چې د لباب خوازک باب رحمدین ځاقام نرکاتین چې درې رکات انتقال کین هم رحمدین بکه کما فرقه چې فرقه دې نه کې دې اند انتقال انتقال من اللکو یو خد ولا صوت اصحابنا قلبنا وجذور اليدين كما ابن بخاري ابن عبد الباقي دير شوي بيته دير شوي ابن حجر قنرو شوي حكيم معاشره مبشرم دککای هرره ټوره جنې کټای دی وگای دی زیدي طبخانه خواغه په تقدير کتا کړو خلین معنی ښا عمود لك مثلا خصوصي تاريخي صاد دي تفقيد دليل مخارجي ابن عمر روي ته عليك احاديث ادب حميد ساييره ويت حواله ورته دي ابن عمر روي قابل الاعتماد روي او تاسو هغه اکثر کسان واره دروازه تکړئ যাও امام مصنح حمیدی او مسجد دا مسجد حمیدی مصلي ابو حوان را او مصنفی په دې کې شیبه عمر د نعمت عمر نفر عادم رحلې دین او په دې سند باندې زبریان سالم عن ابن محسن دی حمیری کی و محسن ابو آوانی کی او پتحاوی کی او پو محسن دی ابن ایب شیبک کی اگن مجاہد ہم نقلنی دی ابن اعمار فیل نکرکی خبائی پی عمل پی خو دے اچھا حدیث حویریس دے مالک محویریس دے حدیث خوال محقوق دے دا عمل دے لیکن قدرف الیرین لدنی ابن مسعود بار بار دنی بار بار ابراهيم نحن خعي تج دسي اور و چاد واي نو حج ن پيش کو ابراهيم نحن رسول <سؤال> الله <سؤال> سلام دره عبد الله ابن مسعود 50 دره صادقون الاولين الذين حوال الداخل قد المتأخرين الذين هم مثلا يقل وجار كري مسلمان شيخ هر چې ابو حمید صحیدی روایت چرته حواله ورکړل دا ابو هندل الانتقال من ركوع الى الانتقال من ركوع نشدي البخاري کې هوشتمه فققه دي په 164 صفه او شمکتله استا کې البته ابو داود ترمذي کې دي هو پسنادت ده محمد بن عمرو يعطان بن حافظه ترایت عبد الحمید بن جعفر عبد الحمید جعفر ام احمد میعم نی نبی حمید سعید ربه فقلقین عبد الحمید می جعفر متکلشی رایده جری فریده مسلم ته روایت کوي او عام پدیوانی کنان دے معروف کرن لته محمد ابن حمیا تاسو څنګه ابو حمید سیدی حالہ ذکر کئي او دی وی چرا ابو حمید سیدی او ابو قتادو نور کا دی مو دے په وخت ته موجود و دا په د روزنه دے چې ابو قتادو فات محمد ابن احمد چې ته ژوندو بخاری کې دادرې حدیث دي ځین علاوه د ابو هر او د کرویتې ابن ماجه کې خو په سند د اسماعیل بن عیاش دی اسماعیل بن عیاش د شامینې کې گزاره کوي غیر شامینې کې په کلام دی و روید غیر شامینې باندې نه صحیح په کلام کړی محبانی نو کومه دوائل او ابو داود ذکر کرده دی لیکن دان احما مخت جواب بکو شبوائل او دایب دیبنی مسروط خودیلی فرق دی بیدوائل رویت مصطرب هم دی سانت کی آشم نو کولیب آن ادیانوائی ذکر کردی آدمی رکھ دی آدمی رکھ دی داشم پر رویت دی دی عبدالجبار دوائلنا رایت خلقي رحم الله له دني ذکر کوي انده بتاح ذکر کوي به قلم من اهل بيت عبدالجبار کر دای ساحل خلقي من اهل بيت و دالم مجهود دي بل دليله له پره د علي روایت خدا علينا و صنگر فليه نقل <سؤال> دا رقم هذا اللي قدينهم نقل هاشم كلي برياد ما رقم هذين هانت تقديري اتفق قد نقلنا صحيح او خلق چه خائل دی پا دمی رخ لیرین تاگوی تدهیدی. اول دیفنی مسحود رو دیده کم چه پاب داود کرده. او او او امیر صای دیده ایلی مرسن واحده. ابو مسعود هغه ما صدق کوم ابن مسعود ما حدثو کوي مسعود پس صدقوه امام ابو زهري امام ابو حنيفه ما زوديان سالم علي عمر امام ابو حنيفه حماد عن ابراهيم النخعي عن همصاد عن عبد الله امام وزير سماعتاكم مصر و شيامان تصابا محمد صلى الله عليه وسلم مات الرسول الله صلوات و صحابو په شاسته <سؤال> دی ماخہ متاجه کري دي عین اشفقہ سان ترجمہ کی علی تہ ابن مسعود ترجمہ تا د دې می صاحبہ تبہرا نا ابو دردہ ابو دردہ او بینیکاب د دې علم علی ابن مسعود ترجمہ کی او علی ترجیبی مسعود نور قیدا انه مسعود اقراء القران تدین علامہ تاجری د پترمېږي کی مسله کوم ادم رفسیدین دي تبراي می کړی دی یا د شیوا ذکر دی ادم رفسیدین کو کلام توسیق کرده. جو رویت دیمی مسعود ده. مرفور رویت دیلا ترخنیده ایلا فی صلح و مواتنگ و زینده. افتتاح الصلاة ده استقبال القدرة ده صفا مرواده عرفه ده جمع مقامین جمعتین اگرچه سنه کیم نبولیلا ده اوې مینه لبی له خدومو زه په دې نه انده انتقال رکو په ور افلیدنه نشته دي په وخت کې خلک له سنوال نه دو صحابو احصار قدیباد کی کاشی زخیر آنید اکثر احلی مکہ رفل ایرین کئی ایبن زبیل دا احلی مکہینو دم رفل ایرین کی خوضی ہوگی آم احلی مرسلی مطلب رفل ایرین پا خول ندر سمیتا فاس حدیثو د اعتماد کی تفصیل د چھے تعبیر میں سمجھو کو با حدیثو پټولہ حدیث د اعتماد کی رفض دین نشته دی با دے دی ایم یو فرقه مشتابې ته دی فعلی م اه شیلی دوا طرفه ده دا هغه ځیننه لري چې سکوت او ناتې دی مخو کې سکوت ومنو تږي سوم را درای چی دی فعلی د ابن عمر نصیحت حدیث نقل مالکنا بیت دعو ان هم ادمی رقم دي دي رقم تاسو ما کتاب ابن وشوا خو څوک را فلین دي کې جو کې دي او نه کې نه دي کای هوبهږي غیر باندې کای شره او ماسه دي بس دې ګیره تاسو راځئ اغه دروړې ته واده اگر چې